А це ж поглянь, наче з ілюстрації «Тисячі однієї ночі». До Шахерзади не дотягує, але якийсь там гольчата і посувала б її більше, ніж Марина. Безумовно, він мав до цієї дівки певний інтерес. Інакше він навіть не звернув би на неї уваги. А де це вони? Оля переключилася з дівчини на інтер'єр приміщення, в якому вони з Ясиком знялися. Марина притулялася до стіни, на якій було намальовано пустелю з неправдоподібно великими кактусами та двох вершників у сомбреру. «Певно, якийсь бар чи ресторанчик», – мляво відгукнулась Жанна. «Звісно, за цією картинкою ми легко зможемо його знайти. Але навіщо? Навряд чи хтось із обслуги згадає відвідувачів, – які завітали до них більш ніж півроку тому. А якщо вони були там не раз, якщо вони постійно там зустрічалися або вона й досі туди зазирає, облиш, поїжмо. Микита он уже приготував бутерброди. У легкому роздратуванні Жанна шверганула фотографію Марини на підвіконня і підвелася, щоб допомогти синові зробити чай. Ти не з того краю заходиш, на Марину треба виходити через ясикових так званих друзів. На крихітній кухонці не вистачало місця для трьох дорослих людей, і хлопець, щоб не заважати матері, сів за стіл, полишивши на неї обов'язки господині. Трохи надьгуючи, він обвів Олю байдужим поглядом, і з нічев'я взяв у руки покинуту жанний фотокартку. А я знаю, де це, зрадів він. Це один бар в центрі, на льва Толстого, п'яний ковбой називається. А що ти там робив у цьому барі на льва Толстого? Жанна була вражена. Та нічого, знітився малий. Там поряд мій однокласник мешкає». Який ще однокласник? Не бреши, насупила брови мати. Що, вже почав по барах швендіти? Татові гени беруть своє? Та припини ма, якщо відразу татові гени. Певно, пошкодувавши про власну нестримність, Микита хутко схопив тарілку і ретерувався до кімнати, та жанні було вже не до виховних заходів. Тепер ти знаєш, де вони знімалися. Вона знову сілася навпроти Олі. І що це тобі дає? Є сенс піти туди з фотокарткою і порозпитувати? Ну це вже сама, якщо хочеш. Як на мене, лише час змарнуєш. А ось Ілоні треба показати снімок. Може, вона бачила її? Ну і, звичайно, прид'явиш фотку Максу з Катериною. Подивишся, як вони зреагують. Оля не відповіла, ображена такою зневагою. Зрештою, вони разом шукали ті гроші, тому мали разом вирішувати, що робити далі, а Жанна ставилася до неї як до розумово неповноцінної, навіть не прислуховуючись до її думок. Намагаючись приховати свою образу, Оля ухопилася за сумку прямуючи до дверей, взялася награно веселим голосом розпитувати Жанну, Расина, а сама вже знала, що сьогодні ввечері не сидітиме вдома. Рівно о шостій Оля стояла біля величезної вивізки, яку важко було не помітити. У невеличкому підвальчику, в якому містився бар, було повно відвідувачів. Оля пройшла до стійки, взяла собі каву, перемостилася біля ковбоя, який був на фотографії, і почала вичікувати нагоди, щоб завести розмову з Барменом. Біля стійки весь час хтось толкся, тому, уникаючи зайвих свідків, вона мовчки сьорбала каву. Час тягнувся, проте навіть за третьою кавою вона все ще не зважилась. Раптом десь із підсобних приміщень вийшла дівчина, яка взялася обслуговувати клієнтів. Натомість